9. fejezet Cedric Herring, Brian Lennox, Holly Jennings, Gerald Farr és most Matthew Cowan. Még soha nem veszített el ennyi beteget ilyen rövid idő alatt. Állandóan az ő arcukat látta álmában, és amikor 11 óra körül fölébredt, olyan kimerültnek érezte magát, mintha nem is aludt volna. Kényszerítette magát, hogy lefussa a vasárnapokon teljesítendő hat mérföldjét. Aztán lezuhanyozott, és nagy gonddal összeválogatta a ruhadarabjait. Halvány sárga a galérián és a kézelőjén fehér betétes inget, sötét-barna pantallót és világos-barna sejenvászonskót szakot. A Hampshire House a Bacon Streeten volt, ablakai a Boston Public Gardensre néztek. A szombati eső után most ragyogóan sütött a nap, az égen sebesen száguldottak a felhők. A kapu fölé tűzött amerikai lobogó csapkodott a késő őszi szélben. Jason korán érkezett, s a földszinti előső teremben kért asztalt. A kandalóban barátságosan pattogott a tűz, egy zongorista zsinórban játszotta a világslágereket. Jason elnyezte az embereket maga körül, mindenki elegánsan volt öltözve, gondbananúgy csevegtek, és szemmel láthatóan fogalmuk sem volt róla, hogy egy új, rémítő betegség söpör végig a városukon. De ekkor Jason figyelmeztette magát, hogy tartsa kordában a képzeletét. Fél tucat haláleset, még nem jelent járványt, és egyébként sem győződött még meg arról, hogy a betegség fertőző. Mindezonáltal nem tudta kivedni a fejéből végzetes sorsra jutott betegeit. Kerol öt perccel két óra után érkezett. Jason állva integetett neki, hogy magára vonja a figyelmét. A lány még vonzóknak tűnt fehér sején blúzában és fekete gyapjúban talójában. Jason ismét meglepte, hogy a klubon kívül milyen üde, ifjönti ártatlanság lengi körül az alakját. Amikor a lány észrevette, szélesen elmosolyodott, és elindult az asztala felé. Kis ki volt fulladva. Ne haragudjon, hogy elkéstem, mondta, miközben szarvasbőr fél kabátját, papírokkal teletömött vászontáskáját, a retikűjét, és többször is oda pislantott a bejárat felé. Vár valakit? kérdezte Jason. Remélem nem. De az az őrült főnököm ragaszkodik hozzá, hogy minden lépésemet figyeltesse, különösen azóta, hogy Alvin meghalt. Szinte állandóan őriztet valakivel, feltehetően azért, hogy megvédjem. Éjjel nem is bánom, de nappal nem szeretem. Muszkliúr úr ma reggel is eljött, de kiadtam az útját. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy most is a nyomomban van. Jason nem tudta, megemlítse hogy már volt dolga Brunoval, de aztán letett róla. Csak miután kiszolgálták őket, s mégsem bukkant fel Bruno vaskos alakja, akkor nyugodtak meg valamelyest. Lehet, hogy hálásabbnak kellene lennem a főnöknek, mélázott kerol. Olyan jó hozzám, most is az ő egyik lakásában lakom a Bacon street -tel. Még bért sem fizetek érte. Jason nem meg tudni mi minden indokolja, hogy Kerol egy szép lakást kapjon a főnökétől. Zavartan próbált az omletjére összpontosítani. Szóval lobálta meg Kerol a villáját. miről akar még beszélni velem? Jókorát harapott a francia pirítósból. Eszébe jutott még valami Alvin Hayes felfedezésével kapcsolatban? Nem, semmi, felelte Kerol és nyelt. Egyébként is, még amikor rendszeresen beszámolt nekem a munkájáról, akkor sem értettem belőle semmit. Mindig megfeledkezett róla, hogy nem mindenki biofizikus. kerül fölnevetett, a szeme csillogott. Nekem azt mondták, hogy Alvin másodállást vállalt egy másik társaságnál, amely szintén biológiai kutatásokat végzett, mondta Jason. Maga tud erről valamit? Gondolom a Géner tére céloz. Kerold elhallgatott arcáról lehervadt a mosoly. Ennek mindenképpen titokban kellett maradnia, félre a fejét. De most, hogy már elment, úgy vélem nem számít. Körülbelül egy éve dolgozott nekik. És azt is tudja, hogy mit? Tulajdonképpen nem. Volt valami köze a munkájának a növekedési hormonhoz, de később összevesztek valamin, mintha pénzügyekről lett volna szó. A részleteket nem ismerem. Jason rájött, hogy végül is neki volt igaza. Helen titkolózott. Ha a viszonya megromlott a génertével, arról az asszisztensnőnek tudnia kellett. Mit tud Helen Brankvistről? Nagyon kedves hölgy. kerol letette a villáját. Hát... Ezt nem mondtam egészen őszintén. Azt hiszem, vele nincs semmi gond, de hogy bevalljam magának az igazat, Helen az oka, hogy Alvin és én kiszerettünk egymásból, mert állandóan együtt dolgoztak, és Helena a végén már a lakásunkra is eljárt. Aztán rájöttem, hogy viszonyuk is lett egymással. Ezt nem tudtam elviselni. Bosszantott, hogy annyira titkolja, főleg, mert ott csinálták az orrom előtt, a saját lakásomban. Jason elképett. Azt sejtette, hogy Helen elhallgat bizonyos dolgokat, de az álmában sem jutott eszébe, hogy le is feküdt Hézszel. Fürkészve nézte erről arcát. Látta rajta, hogy az ügy felidézése kellemetlen érzéseket kelt benne, csak azt nem tudta, épp úgy haragudott-e Hézre is, mint Helenre. – Mi van Héz családjával? – kérdezte szándékosan témát váltva. – Nem sokat tudok róluk – Egyszer vagy kétszer beszéltem telefonon a volt feleségével, de személyesen soha. Körülbelül öt éve váltak el. Hésznek volt egy fia? Kettő, két fiú és egy lány. Tudja, hol laknak? New Jersey-ben, egy kisvárosban. Leonia vagy valami ilyesmi. Az utcára viszont pontosan emlékszem. Park Avenue. Megégeztem, mert olyan kérkedő hangzású. Említette valaha is, hogy az egyik fia beteg volna? Kéről a fejét rázta. Intett a felszolgálónőnek, hogy kér még kávét. Egy ideig csak ettek, élvezték az ételízét és a kellemes légkört. Meglepte mindkettőjüket, amikor megszólalt Jason csipogója. Szerencsére csak jelentették, hogy Cowan családja megérkezett Minneapolisból, és négy óra körül találkozni szeretnének vele a kórházban. Amikor visszajött a telefontól, Céson indítványozta, hogy használják ki a szép időt és sétáljanak egyet a parkban. Amikor átértek a Bacon Street túloldalára, a lány meglepetés szerűen belekarolt csézenbe. A férfit az is meglepte, hogy ez milyen jól esett neki. Be kellett vallania magának, hogy gyanús foglalkozás ide vagy oda, borzasztóan élvezi a lány társaságát. Egyrészt, mert remekül néz ki, másrészt, mert még rá is átragadt kerol életkedve. Megkerülték a csónakázó tavat, elhaladtak Washington bronz szobra alatt, aztán átmentek a hídon, amely a csatorna középső torkolata fölött ívált át. A csónakokat már elvitték téli pihenőre, az egyik lombia vesztett alatt találtak egy üres padot, Leültek, és Jason ekkor terelte vissza a beszélgetést hészre. Csináld valami szokatlan dolgot az elmúlt három hónapban, valamit, amire nem lehetett számítani, ami nem volt rá jellemző. Kerol fölvett egy kavicsot és beledobta a vízbe. Nehéz kérdés, válaszolta. Többek között éppen azt szerettem alvénban, hogy olyan kiszámíthatatlan volt. Sok mindent csináltunk pillanatnyi szeszéből, olyasmiket, hogy egyszer csak elutaztunk valahová. Sokat utazott az utóbbi időben. Ó, igen, válaszolta Carol, miközben újabb kavicsot keresgélt a földön. Májusban például elutazott Ausztráliába. Maga is vele ment? Nem, nem vitt magával. Azt mondta, ez szigorúan üzleti ügy és hogy Helenre van szüksége, aki segít neki a különböző kísérletekben. Akkoriban még hittem neki, amilyen bolond voltam. Később megtudta, hogy mi volt az az üzleti ügy. Az ausztráliai jegerekkel volt kapcsolatban. Emlékszem, mesélte, milyen különleges szokásaik vannak, de ennél többet nem tudok. Nagyon sok egér és patkány volt a laborjában. Tudom, jegyezte meg Jason és képzeletében élénken megjelent a döglött állatok gusztustalan látványa. Aztán megkérdezte, nem viselkedette Héz furcsán. Egy váratlan ausztráliai utazás lehetett éppen szokatlannak minősíteni, de ebben sem lehetett biztos, amíg nem tudta pontosan, milyen kutatásokat folytatott Héz. Ezt kellett volna tisztáznia a helen Más Máshová nem utazott el? El kellett mennem Szietlbe. Mikor volt ez? Július közepén. A jó öreg Helennek nyilván nem fülött hozzá a foga, Alvinnak pedig mindenképpen kellett egy sofőr. Sofőr? Ez is a bolondériáj közé tartozott. Nem tudott vezetni, magyarázta kerhol Azt mondta, soha sem tanulta, és nem is fogja soha megtanulni. Jasonnak eszébe jutott a rendőr megjegyzése Héz halálának estéjén arról, hogy nem találtak nála jogosítványt. Mi történt Szíetlőben? Nem sok, csak néhány napot töltöttünk a városban. Látogatást tettünk a Washington Egyetemen, aztán bevetettük magunkat a Cascade-hegységbe. Nem mondom, gyönyörű vidék, de ha azt hiszi, hogy Bostonban sokat esik az eső, akkor utazzon el a csendes óceán északnyugati nyugati partjára. Járt már ott? Nem, egy Jason szórakozottan. Megpróbálta elképzelni azt a tudományos felfedezést, amivel kapcsolatban Seattlebe is és Ausztráliába is el kell utazni. És mennyi időt töltöttek ott? Melyik alkalommal? Nem csak egyszer jártak ott? Kétszer, válaszolta Kerol. Az első egy ötnapos út volt, a második alkalommal hetekkel később csak két éjszakát maradtunk. Mindkét alkalommal ugyanazokat a dolgokat csinálták. Kerol megrázta a fejét. Másodszorra már elkerültük Seattle-t, egyenesen fölmentünk a hegyekbe. De mit csináltak? Én csak pihentem. Megszálltunk valahol. Pazar volt. És Alvin? Ő mivel töltötte az időt? Nagyjából ugyanazzal, mint én, de őt érdekelte az ökológia, meg minden ilyesmi. Tudja, tudós, az csak tudós marad. Egy szóval a féle üdülés volt, kérdezte Jason, meg lehetősen tanul. Azt hiszem. A lány újabb kavicsot dobott a vízbe. Mit csinált Alvin a Washington egyetemen? Meglátogatta egy régi barátját. A nevét nem tudom, csak azt, hogy együtt voltak gyakorlaton a Kolumbián. Ő is molekuláris genetikus? Ezt hiszem, igen. De nem időztünk ott hosszasan. Még ők beszélgettek, én meglátogattam a pszichológiai tanszéket. Biztosan érdekes volt, mosolygott Jason, és arra gondolt, milyen élvezettel tehette rá akadémikus kezét a pszichológiai tanszék, egy ilyen Carol Hű a mindenit, kiáltott fel Carol, hirtelen az órájára pillantva. Rohannom kell. Most is van egy találkozom. Jason felállt és kézen fogta a lányt. Elbűvölte az a finomsága, hogyan a munkájáról beszélt. A találkozó olyan hivatalos csengésű szó volt. Elsétáltak a park széléig. Carol nem akarta, hogy Jason elvigye kocsival, inkább elbúcsúzott és elindult a Bacon street -en. Jason utána nézett, míg alakja el nem tűnt a távolban. Olyan gondtalannak és boldognak látszott, micsoda tragédia, gondolta. Ifjúságában olyan végtelennek látja az időt, pedig az egy-kettőre elfog bánni vele. Hát miféle lét ez, táncolni és férfiakkal randevúzni. Gondolni sem szeretett rá. Az ellenkező irányba fordulva elsétált a The Local marketing és megvette egyszerű vacsorája hozzávalóit, a grill és a zöld családákat. De mindvégig a kerollal folytatott beszélgetés járt a fejében. Sok mindent megtudott, de ezek is inkább az újabb kérdéseket szaporították, nem pedig a következtetéseket. De két dologban most már egészen biztos volt. Először, hogy Hész valóban felfedezett valamit. Másodszor, hogy a rejtély kulcsa Helen Brankvist. Alig 24 óra alatt Juan már ki is dolgozta az egész tervet. Miután itt nem a féle hagyományos leszámolásról volt szó, alaposabban át kellett gondolnia a dolgot. A szokásos trükk az volt, hogy a tömeg kellős közepén elcsípik az áldozatot, a fejéhez nyomnak egy kis kaliberű pisztolyt, Elsütik és azzal kész. Ilyen esetekben nem kellett különösebb, előzetes tervezgetés, csak ki kellett várni a megfelelő alkalmat. Az egész móka a tömeg sajátos viselkedésére épült, mert valahányszor egy megdöbbentő esemény történik az emberek figyelmét annyira leköti az áldozat, hogy a bűnös észrevétlenül elvegyülhet a tömegben. De akár meg is játszhatja a kíváncsi nézelődőt. Csak a pisztolyt kell valahogy elejtenie. De ennél az esetnél más utasításokat kapott, a gyilkosságot nemi erőszaknak kell beállítani, ami egyébként Juan specialitása volt. Elmosolyodott magában. Elbűvölte, hogy még pénzt is kap azért, amit ő a féle sportként szokott űzni. Furcsa és mesés világ ez az Egyesült Államok, ahol a törvény gyakran több tapintattal kezeli a gonosztevőket, mint az áldozatot. Holan tudta, hogy most akkor kell a áldozatát, amikor az egyedül van. Éppen ez jelentette a kihívást, de ugyanakkor remek szórakozásnak ígérkezett, mert tanuk híján azt tehet a nővel, amit akar, a lényeg, hogy halott legyen, mire magára hagyja. Huan úgy döntött, hogy követi a nőt, egészen a háza előteréig. Ott majd halk, de határozott hangon megfenyegeti, hogy nagyon megveri, ha nem fogad szót, és nem viszi fel őt a lakásába. És ha már bent van, az egész csak móka lesz, vidám játszadozás. Kiszemált áldozatát végigkísérte egy rövid körúton a Harvard square -en. A nő vett egy képes újságot az egyik sarkon, majd elindult a székesnek nevezett zöldségbolt felé. Juan kindácsorgott az utcán, egy könyvesbolt kirakatát nézegette, és csodálkozott, hogy az üzlet vasárnap is nyitva van. A kiszemált alany egy műanyag reklámszatyorral jött ki a zöldségestől. Toronyi ránt átvágott az utcán, és eltűnt a szemközti teivóban. Huán utána ment. Maga is szívesen megivott egy kávét, még ha amerikai ízlés szerint készítették is. Jobban szerette a sűrű, édes és zamatos kubai kávét. A vizes lőttyöt kortyolgatva áldozat arcát fürkészte. Csak ámult-bámult, hogy milyen szerencséje van. A nő csodaszép volt. Huszonöt évesnek gondolta. Micsoda buli. Már érezte is a sürgető vágyat. Ennyi, aztán beleadhat apaitanyait. A lány fél óra múlva fizetett és kisétált a tejivóból. Huan egy tíz dolláros dobott a pultra, most lehetett nagyvonalú, Végtére is ötezerrel lesz gazdagabb, mire visszatér Miamiba. Örömmel nyugtázta, hogy a nő befordul a Brittle Streetre. Huan lassított, itt már elég, ha messziről tartja szemmel. Csak akkor kezdte szaporázni a lépteit, amikor a lány ráfordult a Concordra. Tudta, hogy most már nem sokára hazaér. Amikor a Craigie Arms lakótömbhöz értek, ott lépkedett közvetlenül mögötte. A Concord Evnyún jobbra-balra pillantva meggyőződött róla, hogy az időzítés tökéletes, bár csak azon múlt minden, hogy mi történik a kapun belül. Kivárta, amikor a belső ajtó egészen biztosan kinyílt. A másodperc töredéke alatt besúrant az előtérbe, és fél lábát a belső ajtó mögé csúsztatva megszólalt. – Miss Branquist? Helen meglepetten pillantott fel Juan spanyolosan sötét jók jóképű arcába. – Igen, válaszolta, gondolván a férfi nyilván szintén itt lakik a házban. – Égek a vágytól, hogy megismerhessem. A nevem Carlos. Helen végzetes hibát el azzal, hogy kezében a kulcs csomójával megállt. Maga itt lakik? kérdezte. Persze, válaszolta Huán könnyedén. Az első emeleten. Hát maga? A másodikon felelte Helen. Belépett az ajtón, Huán szorosan a nyomában. Örülök a szerencsének tette hozzá a lány, nem tudta lépcsőn menjene föl, vagy liftel. A férfi jelenléte kényelmetlen érzéseket keltett benne. Azt reméltem, elbeszélgethetünk egy kicsit, mondta a szorosan mellette lépkedő huán. Mi lenne, ha meghívna egy italra? Nem hinném, hogy Helen meglátta a fegyvert, és elakadta lélegzete. Kérem, kisasszony, ne keltse fel a haragomat, mondta Huan bársonyos hangon. Ha haragszom olyas, mikre vagyok képes, amiket aztán magam is megbánok. Megnyomta a lift gombját, az ajtó kinyílt. Intett Helennek, hogy lépjen be, majd maga is beszállt. Minden úgy ment, mint a karikacsapás. Amikor a lift egy rándulással elindult fölfelé, Juan arcára szeretett teljes mosoly terült. Csak így tovább, szép nyugodtam. Helen szinten megbénult a félelemtől. Nem tudtam, mit évő legyen, így aztán nem csinált semmit. A férfi megrémítette, pedig józannak látszott, és kifejezetten jól öltözött volt. Így külsőre olyan volt, mint egy sikeres üzletember. Talán a Génertétől jött, és át akarja kutatni a lakását. Átfutott az agyán, hogy sikoltania kellene, vagy elszaladni, de aztán eszébe jutott a fegyver. Fölértek a második emeletre, és a liftajtó kinyílt. Juan könnyed mozdulattal intett a lánynak, hogy szálljon ki. Hele kezében a kulcsokkal elindult a lakás ajtaja felé. Amikor kinyitotta, Juan azonnal betette a lábát a küszöb mögé, ahogy odalent tette. Miután mindketten beléptek, becsukta maguk mögött az ajtót, és mindhárom reteszt ráfordította. Helen dermedten állt a kis erőszobában és mozdulni sem bírt. Kérem, mutatott Juan udvariasan a nappali felé. Meglepve látta, hogy a pamlagon egy teli idomú szőkelány ül. Neki azt mondták, hogy a nő egyedül él. Oda se neki gondolta, hogy is szokták mondani időnyögte magában. Csőst az áldás, ez a buli kétszer olyan jó lesz, mint gondolta. Megpróbálta a fegyverét, és intett Helennek, hogy üljön le a szobatársával szemben. A nők riad pillantásokat váltottak egymással. Juan először kitépte a telefon a falból. A háromszínű húzalvég csupaszon fityegett a levegőben. Aztán odalépett Helen rádiójához és bekapcsolta. Egy klasszikus zenét sugárzó állomásra volt beállítva. Huan átprogramozta a digitális készülék egy kemény rokkot sugárzó állomásra váltott. Huan nagyobbra vette a hangerőt. Milyen buli az, ahol nem szól a zene! kiáltotta, miközben előhúzott a zsebéből egy vékony kötelet.